У ворожому тилу майже чотири місяці і весь цей час підтримує зв'язок, передає інформацію. Смілива бойова дівчина. коротко атестував її Павлов. І з групи залишилась одна. Спершу над драбиною блиснули очі, широко розплющені сонячні, зустрілися з моїми. Потім випірнула вся у фартушку старенькому платчичку. Ноги босі. У школі я, напевно, признав би Ольгу за ученицю 5-6 класу. Дивився на неї і якось не вірилось, що оце дівча є безстрашний комар. Здравствуйте, товаришу капітан. З благополучним прибуттям. Остой комарику. Кинулась до мене. І тут я відчув, що у нашого комарика очі вже не на сухому місці. Що ж це з такого ясного неба та й раптом дощ? Це нічого. Це я на радощах, товаришу командир. Ольга підтвердила. Груша, уже п'ять днів, як тут. Жива-здорова. Сидить у татуся. Жде не діждеться дяді Васі. Татусь, це Врубель. Батрак Врубель. Живе у сусідньому селі Санка. Він також чекає нас. Всі питання відкладаю на вечір. Спускаємось по драбині. Вам, товаришу капітан, буде добре у Врублів. Це такі люди, такі люди. Татусь, Рузя, Стефа. За радянську людину все віддадуть. І життя не пошкодують. Незабаром нам довелося у цьому переконатись. Запам'ятавте мені перший день у Врубліву. Татусь. Лисий, довгов'язий, жилет висів на ньому, як на вішельці, не міг нарадуватись на свою дівчину. Все одна та одна. А тепер у Ольці і подружка така файна паненка і пан капітан. У нашої файної паненки-груші обличчя проминеться щасливою усмішкою. Я за вас... «Дядя Вася, знаєте, як переживала?» із Олексія. Та певна, з ним нічого не скоїлось. А мені просто пощастило». Анка Груша розповідала про свої пригоди та мандри. Стрибнула з літака і в повітрі мало не задихнулася. Стропи парашута переплилися під самою шиєю. Так і летіла до землі наче повішена. Приземлилась на городі в картоплі біля якогось гостроверхового будинку. Чую, на дорозі розмірені кроки. Певно патруль. Думаю, хоч би місяць не виглянув за хмар. Відразу парашут угледять. Потім швиденько, як учили на тренуваннях, зібрала парашут Закопала на городі. І тут місяць виплив. Освітив город, подвір'я, конюшню, будинок. Засріблився на даху олень-хлюгер. Я заумерла. А коли знову стемніло, відійшла подалі і почала подавати наші умовні сигнали. На світанку закопала у полі Рацію, зброю, і стала, за легендою, Байтерін, робітницею зі Сходу, що повертається по хворобі додому. На дорозі приєдналася до гурту наших дівчат і вже разом добиралася до Кракова. У Врублів мені подобалося і милі господарі, і будинок на відшибі. І мій схов на славу зайдеш у повітку сіно по самий дах.